återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att regler kan vara topplag Den går hit, den går dit den går runt en liten bit och det startar på ett kick, det är en makalös Linus Salim Daniel Roth och så jag och Mattias Hjelm prata om en grönvit maskin i överlägsen serieledning, är överlägsen poängliga ledare, är överlägsen skyttliga ledare. Något sånt, va? Gott att se, igen. Det var ni första sjungande introt. Faktiskt. Någon gång, någon gång ska vara den första. Men det är väl bara du och jag som är tillräckligt gamla för att komma ihåg den låten som du precis sjöng. Det var ingen låt som var bekant för dig, Alain. Nej, aldrig hört den. Inte <laughs> överhuvudtaget. Men det var ju det var underbart att jag fick ha den första gången på för att ha i alla fall. Det känns ju positivt. Så, så du, du satt och undrade, vad håller han på med? Eller? Det är ganska ofta i sig. Så det... det var mer kulturellt svält på 80-talet. Jag vill minnas att det är att det var en riktigt rolig och härlig låt på den tiden. Titta, här står det en mannick som ser rätt konstigt. Det ut. En jättestor mångäng med en förnicklad strut. Ah, det finns faktiskt en anledning till att jag sjunger på den här, Daniel. Du och jag hade en konversation textledes inför en intervju du skulle göra med, eller som du hade gjort med Cam Abbott innan matchen mot Oscarshamn Och mm. han pratade ju där om att, att det finns saker att göra bättre. Och då skrev jag till att när jag läste det så var det som att ja, men vi är ju inte maskiner, vi är ju människor. Vi kan inte vara perfekta i match efter match efter match efter match. Men det kändes som att han pratade om den maskin som du har varit inne på så många gånger och sagt att Ja, ah, nu kände vi igen maskinen igen. Och då mm. fick man mig att tänka på Mikael B. Tretovs klassiska låten Makalösa maniken, Linus Alin. Så var det, så ligger det till. Så nu har du fått en bakgrund till det också. Det kände jag att jag behövde, så tack så mycket. Härligt, vi får väl börja prata om maskinen som taktade ut vid 19-tiden på tisdagen och till slut trumlade över 5-1 kanske. Det kan Precis. man ju tro att det var klockan 19 men med reglerna så är det ju klockan 18. Det är Nej, vi på vi, glömma vi, båda två igår Daniel. Vi är mycket tacksamma att pausgroggen i andra perioden har gett oss den timmen till Pappos deadline som man inte behöver jobba på hjärtinfarkten just de kvällarna. 5-1 mot Oscars hand då. Och det blev ju en, en rätt speciell match på sitt sätt eftersom det inte är så ofta man ser... Ett jättelångt 5-3-spel efter två matchstraff i samma sekvens. Och då, då pliktskyldigt så dödade ju Rögle den matchen mot Oskarshamn. Ungefär så. Ungefär så. Ja men det såg väl ut lite som man hade kunnat förvänta sig. Ett lite halvrostigt Rögle från start. Om, om den här Skellefteå-matchen var en av de bästa man har sett i Katena Arena. Under säsongen innan uppehållet så var det första tiden på Skarshamsmatchen kvalitativt 3-4 nivåer, kanske fem nivåer sämre. Det har ju med båda lagen att göra såklart. Men Rögle innan det här 5 3 läget jobbar man ju sig till ett rejält liksom spelmässigt övertag som sen på något vis kulminerar i det här fem minuters powerplayet. Två mål från Adam i där och sen är ju matchen såklart död för då står det 4-1 på tavlorna. Um, och det var väl ett rögle som, som gjorde vad som förväntades av dem Helt enkelt I den här omstarten Varken uh, mer eller mindre En uh, klart godkänd uh, Första match på sista upploppet Det var ju uh, det, det, det, det är nya liksom, Jag skrev i min kronika, att det, liksom, det går inte att jämföra det man ser nu med, När det är publikt liksom. Det finns ju kul och tråkigare matcher då också Men det var ju väldigt annorlunda sett till hur många av de här matcherna i tomma arenor som vi sitter och tittar på. Det är ju så att du sa till mig: Det är 56 minuter kvar. Typ, när det hade gått fyra <går> igår. Det var ju en sån match, liksom. det var ju ingen. Du det det liksom som att det hände ingenting hände. Så det var väl den ena sidan, och andra sidan det kändes det som en, liksom en match som man. Väldigt sällan får se. Alltså, många av de här matcherna. SL-matcherna i tom arenor. Har ju varit helt känslomässigt döda. Alltså, det har ju varit som. Sitta på. Titta på en steril. Liksom en operation. där är inget liv. Ingenting. Och så kommer ska sam Igår. Och det, bara överallt, och det var small allt, Det var liksom, våldsamma tacklingar. Det kändes liksom som om det brukar vara. Här, stela. Dela Ming eller vanliga fall så känns det som de kom en 2.40 42 bräslar där vi dörren bakom en och driv igång festen. Liksom. Det, det var någonting man inte alls var, var van vid. Det var ju liksom ja, riktig rallar man känns som man som. Påminner nästan lite om de här matcherna Rögle kunde ha mot dåvarande Bofors för ett gäng år sedan. Med ja. dåsatsningar och ett jäkla liv efter avblåsningar och så. Alltså om det hade varit 5000 pass i Katena igår så hade det varit ett jäkla liv i luckan från mm. läktarna. För det var många sådana här tacklingar som... Som hade rört upp känslorna. Eh, och inte minst i den här sekvensen då när det blev dubbla matchstraf. Jag tror lite grann. Eh, en del, dels var det kanske att de hade tio dagars uppehåll i, i tanken. Dels så tror jag att Oskarsam liksom, ser inte ut som så många andra lag. De fullföljer ju liksom, hej, vilt stenhårt. och Att sa Jonsson själv till mig i en intervju att han satt som en klisterlapp i serien. Och det gjorde han ju. Och han var inte ensam om det. Jag tror att... I vissa fall blev man nog, spelarna spelar nog lite överruntad liksom över hur, hur hårt de fullföljde. Det var ju det var inte liksom överfall hela vägen. Det var ju några som kändes övergränsen men de spelade ju hårt och rejält. Och på ett sätt som jag tror inte alla backar är förberedda liksom på att det fullföljs så stenhårt i alla situationer. Eh, nu är jag ska fram inget lag rent kvalitativt som, som eh, går att jämföra med den hockeyn man stöter på i ett slutspel eh, just nu men, men Ted Britten som jag intervjuade eh, efter matchen som ju gjorde sitt första mål sedan återkomsten eh, för övrigt han sa just det eh, att, det, att det, han tyckte att det här var precis det Rögle behövde just för att i, i slutspel så kommer det att fullföljas det kommer att vara lag som försöker precis som han försökte och ta sig under skinnet på Rögle. Och då kan man inte bli överrumplad. Utan då behöver man sådana här typer av utmaningar. Och det var ett intressant perspektiv på det hela också. Tyckte jag. Och det har ju helt rätt i det resonemanget. Och det var ingen, ingen så här fara med Ted Brittien och hans ansikte efter den klubb. Eller näve han fick där. Jag tänkte direkt att liksom, han som har varit ute för så mycket jobbigheter med sin käkskada som han hade tidigare. Han, han kom undan med, med allt i behåll den här gången. Ja, det gjorde han. Han sa ju till mig i intervjun där att han han blir liksom orolig när han fick smällen över, över käken där. Speciellt som han sa, eftersom han fortfarande är avdomnad efter förra smällen på ena sidan så är det svårt för honom att, att få klarliga skäl och känna efter om någonting har gått sönder men han in insåg ganska snabbt ändå att det var ok och det kan var kanske tur för honom att han fick handsken i ansiktet istället för klubban. För då, då kan du gå väldigt snabbt och att saker och ting går sönder helt enkelt. I skrivande stund kan jag meddela att jag sneglat min mobil och såg att disciplinens dom mot GC Lippon kom. Han som sulade Britén i huvudet. Han fick två matcher för fighting. Två matcher för Fighting, okej. Okay. Och, eh, och Brian som eh, var det var som delade ut tacklingen på Anton Bengtsson blev väl inte anmäld om jag har sett det hela rätt? Jag tror inte det, han var inte med i detta. Patrik Sakri som fick tre matcher för sin tackling i Jugos matchen. Eh, men det skulle bara säga, det sista där jag håller ju med om det, det, det syntes ju att eh, det var ju lite slutspels- för nu, man ser ju, det skrivas ju faktiskt upp, eh, man såg ju på Oskarshamn Uh, hur mycket som står på spel för dem också Det ser uh, ut som uh, Det gjorts gjort i Röglis bas I vissa matcher De var ju helt sjövilda och tokiga Där nere på, på domslut och, uh, Det, det skrivas ju verkligen åt nu uh, Känns det som att Jag skrev det också Jag tror hade de haft, hållit sig lite kallare Så tror att de kunde göra match för detta För så bra var inte Röglis ja, Men det känns som att de satte lite följeben För sig själv och för alla er som lyssnar, ni som är vana lyssnare, ni vet ju att jag drar till med vissa överdrifter ibland. Och för dig som är ny här, vi hoppas att du finns med oss också bland oss, så är det ju så att det här med att Rögle överlägsen ser ledare och att de har överlägsna poängliga och skyttliga ledare är ju såklart överdrifter. Växjö kan ju gå i kapp, Rögle... Och Daniel Saar har några, någon eller ett par poäng ner till tvåan och Simon Ryfors något eller ett par mål ner till tvåan. Så det är, det är mer, mer sagt med en, en glimt i ögat men också en, en dos av sanning för att de faktiskt leder alla tre, Rögle, Daniel Sar och eh, Simon Ryfors. Så fick jag det sagt också. Det känns ju fortfarande, fortfarande märkligt och liksom bevakat rögligt som är det här laget. Man har sett dem så många gånger i det andra lagets läge som Oskarshamn är som strider och, och, och kämpar. Liksom, och sen så blir det fel någonstans. Och så är det som står lite kyligare och utnyttjar och dödar matchen i powerplay. Det är, Jag tycker fortfarande att man får... Ja men det, det känns... Det är, det är lite surrealistisk fortfarande. Du är inte i hockeymässigt sett inne i det nya normala än. Nej, det är jag verkligen inte. Även om liksom alla skyltar pekar hit och de har gjort det de senaste, ja, senaste åren så är det ändå, de, de, de är verkligen ett topplag på, på, alla, på alla tänkbara sätt. De, de vinner matcher på, på olika sätt. Liksom. Som du sa Leine, Skellefteå-matchen var ju otroligt liksom, kvalitativ match Då, då liksom hela laget på den nivån och, och, och brottar ner i Igår så har det varit uppehåll och det ser ut på ett helt annat sätt och det är nya utmaningar om man får mål i Arslet, Arslet i början. Där, men ändå så hittar de ett sätt att hålla sig kyliga och eh, vinna på. Hur är det med dina krokusar? Jo, jag ser att eh, det, folk postar lite bilder eh, här och var på att de eh, poppar upp på marken. Eh, men det det är ju också lite en del av det absurda för att då, när den krokusen kommer så har ju supporterna till det här laget sett sitt lag generalisla och upp och ner och bäcksvart i december. Och sen haft det här liksom legat och hållit krampaktigt i den här krokusen och satt sitt hopp där att nu, nu vänder vi i alla fall. Det här är vi väl i alla fall bra på att avsluta starkt. Men nu är de ju liksom, det är ett annat läge där också nu kan ju fortfarande avsluta starkt Det är fortfarande fullt möjligt Linus, något mer du vill lägga till matchen mot Oskarshamn Eller ska vi blicka framåt på den här onsdags träningsrapport? Jag har faktiskt två, två korta intryck som jag vill dela med mig av Det handlar om enskilda spelare Det första är att jag hänvisade till en intervju med bt och att han gjorde sitt första mål och det är inte bara från målet även om det säkert betyder en del för honom men då Daniel diskuterade igår också efter matchen att det har ju hänt någonting ny åt det positiva hållet han såg ju ut och var rostig helt enkelt när han kom tillbaka de första matcherna och gick inte riktigt att känna igen den gamla om står jag menar från, från förra sessionen i röglen men nu känns det verkligen som att han börjar hitta rätt i de här bitarna som han tycker är så viktiga det här metodiska arbetet, timing, eh, sådana bitar som gör att han kan spela sitt spel fullt ut eh, det som var intressant var att i den här intervjun jag gjorde så pratade vi just om uppehållet och träningsmöjligheter och eh, han kom fram till att en ordentlig träningsvecka som han har nu bakom sig under det här breaket hade han inte haft sen eh, augusti eh, under försäsongen nere i Schweiz. Just för att han har suttit i coronakarantäner, de har haft extremt ryckigt schema. Eh, inte kunnat, då, givetvis när de har suttit i de här karantänerna de inte kunna träna utan bara kan sitta på en träningscykel hemma eller något liknande. Och sen när de väl har kommit ur den har de varit ute och spela match snabbt för att de ska komma i fattig schemat. Så den träningsveckan kan nog ge ganska stora effekter för honom. Är inte allt för vild gissning. Det var första intrycket. Kan man få pausa? Ja, men kan man få pausa? Jag håller ju helt med där. Vi är med på till tanken. Det, det såg, han, han var ju inte med mycket i de första matcherna. Det såg ju det, såg ju det såg ännu rostigare ut än vad jag trodde att det skulle göra. Det är väl för att man är van att han alltid, jag brukar alltid beskriva honom som en helikopter. För det ser alltid ut som att han liksom hovrar över isen. Och liksom de här rotorbladen och har liksom total kontroll över hela banan. Det är så ovanligt att se honom ha en så undanskymd roll. Men det hände ju någonting redan i Skellefteå-matchen. Han hittar väl något litet där och han är ju på väg åt rätt håll. Sen tror jag nog att de redar ut och vinna. Skulle kunna vinna liksom serien utan han i toppskick. Det viktiga är väl att han har honom redo. Och leda sin lina. När slutspelet börjar. Absolut. Det var andra spaningen då? Jo men det handlar om. Den här den Adam Tamblini. Han har ju haft en. en också. En lite ryckig säsong. Och gick jättebra i början. Långtidsskadad. Kommit tillbaka. Sen varit borta igen. Och det känns lite som att han har enormt hög kvalitet det har vi ju sett med de målen han har gjort men det har också känts som att han eh, ja, ni vet inte riktigt hittat det här eh, flytet på, på lite längre sikt, det känns som att han är på väg att spela sig i riktig målform nu, jag tror att ni får ta de här siffrorna med en ny passalt för jag kollade innan vi spelar in, men jag tror att det var att han har gjort sju mål på de senaste åtta matcherna eller något liknande så han smyger lite i vassen och det kanske är en sån spelare. Han kanske är helt enkelt den typen som inte syns extremt mycket rent spelmässigt. Men när lägena dyker upp då är han ju bevisligen där och, och nöjper in puckarna just nu. Och det är precis så Rögle kommer att och, och behöva honom under slutspelet. Så det är annars banan är att han är liksom på väg någonstans nu på riktigt tycker jag, Tambolini. Det är också en intressant spaning, jag tror att man kan de, mina intryck kan jag dela på två. För första så är det hans första säsong på den här nivån, han gjorde en säsong i Allsvenskan. Men detta är hans första på denna höjden. Och, och den andra är att han har haft en lite ryck i säsong med ett ganska långt skadeuppehåll i början. Och, och något mer klabb längs vägen. Jag tror att en sån spelare är nog redo att och göra någonting vassare nästa säsong. Om han liksom får göra en hel säsong så. Men han, han ser ju redan nu, nu ut som ett hot. Han har ju, så sa till Garlinas, han har en jävla liksom, slang Han skjuter ett otroligt liksom, um, hävstångseffekt. Um, kolla liksom, hans, de målen han har gjort. Liksom, det, är, det är rätt många dragskott eller handledskott där målvakten ser pucken eller eh, där är åtminstone ingen i vägen men han ser inte den för en, han håller så fruktansvärt snabbt och hårt så att, eh, känns det känns som en nyckelspelare inför slutspelet redan Ja, precis som jag sa där om den nu siffran stämmer vilket jag tror att den gör med sju, sju mål på de åtta senaste eh, på ett ungefär då totalt på de 33 matcher han har kunnat spela så har han gjort 14 och det säger ju också lite om vart han är på väg någonstans rent målformsmässigt Och så att man tycker att han har smugit smugit i vassen under hela säsongen förutom den här pangstarten så han har han ändå petat in totalt 24 poäng på 33 matcher under sin debutsäsong i SOL. så jag menar är väl både kvalitativt krut och hämta nu men som du är inne på Daniel framförallt inför framtiden. Om man nu ska hitta en kan man inte ersätta, men om man ska hitta om någon av de här bärande får vad sen försvinner till NHL eller KL eller Schweiz eller vad det nu kan vara. Om man behöver en ny första lines så kan ju det vara en naturlig ersättare att lyfta upp om man får fria händer och säga om en eventuell framtid. Ja, en, en, en stark sommar till och en, i en fungerande omgivning från start med en center som man verkligen klickar med om skadefri säsong. Så känns det faktiskt som en spelare som skulle kunna vara med och slåss som segern i poängligan i s skulle jag säga. Ja, det tycker jag också. Han har ju alla liksom, attributen för det. Men då får han slåss med, med Daniel Sar. Det är inte det lättaste att gå förbi i poängligan om Daniel Sar fortsätter rögle Nej, det vet man ju aldrig. Men det är nog så. Får man kasta in ett tredje namn i den putten? Kör, sure, kör. Sure. Ja, jag tänkte bara eftersom jag intervjuade Samuel Jonsson idag. Om det som Röglis, liksom att de sätter poängrekord här och målrekord och allt möjligt. Och han, han är ju själv... Man, man, man tar det nästan för givet nu. Men... Han är ju, man glömmer snabbt liksom att den killen var knappt ordinarie i säsongen och har varit så otroligt ifrågasatt. Han presterar på otroligt hög nivå hela tiden. Han är ju faktiskt en toppback i det här laget, match efter match ihop med Niklas Hansson. Spelar, spelar mest nästan. Täcker näst flest skott i laget. Ligger topp fyra tror jag, plus minus. Det, han har liksom resa, den killen har gjort, då, så han är bara 22 fortfarande. Ja verkligen. Det är ju en, en spelare som också inte bara har förmågan som har visat när Han verkar också ha efter intervjun man läste. Eh, som du hade gjort med honom idag Daniel. Liksom huvudet på rätt ställe och nu har han uppnått en, en del av sina mål som man sa i den texten. Och nu väntar han inte eller slår sig tillbaka utan nu sätter han nöja direkt. Alltså sådana här. Han vill framåt och uppåt hela tiden. Nöjer sig inte. Han har ju gått på några minor under sin karriär också så jag tror att de grejerna kan han ha väldigt stor nytta av nu när han har vind i ryggen. Det här att inte ta något för givet, inte sitta tillbaka. Han är väldigt väl medveten om hur snabbt det kan svänga åt andra hållet om man nu gör det. Så att för Samuel Jonsson finns det ju ingenting som indikerar på att han skulle vända neråt och ta en annan väg i utvecklingen än att fortsätta ut här framöver för Rögls Och jag antar att... Samuel Jonsson, Adam Tambelini och Ted Bittén, alla fanns på dagens träning. Jag har sett den igen. Oj, oj, oj. Ibland måste man var, lir, lirka lite grann så här och vara lite försiktig och spela in er och låtsas som att äh, aha, han vill byta ämne nu. Han vill över till nästa punkt på listan. Men äh, jag försöker göra lite så där försiktigt. Då ska jag göra en grej nu. Då ska jag så här. Detta är den trudolut... Har du gått på grågen eller? Nej, detta är den trodde jag ska göra varje gång du har en lyckad övergång till nästa ämne igen. <laughs> Kommer du ihåg den där trodde då? Absolut. 92, 75. Blocket är uppe i luften hemma hos Daniel. Vad tror du om, vad, vad säger det, det här eh, bilden är? Ja, jag ser en massa klammar. Klam, jaha. Att, jag, säger mig, jo, jag, att, du, att du har skrivit som Sören för det är baksidan på blocket. Jag har inte varit på jobbet så länge så att nu är jag på kartongen och skriver. Jag har inget block kvar, jag, sliter, jag har nytt ut mina block. Eh, Vår tränade idag, eh, 10.15. Eh, de var väl på inte så länge, 45 minuter. Eh, samtliga spelare på is. Eh, även då Eric Gellina som är den enda som inte är tillgänglig. Han har väl eh, tre matcher kvar på sin avstängning. Va? Eh, det finns egentligen inte jättemycket spännande att rapportera från träningen för det finns inga större förändringar i laget. Laget är som det har varit nu. Mar S på Marcus Johansson igen. Samuel Johannesson. Är fortsatt utanför laget, eh, fortsatt sjundeback, spelar ju inte igår. Eh, och på sidan egentligen, jag behöver inte rabbla alla de kedjorna för att ni, ni kan dem nu. Det enda som jag tyckte, eller det, det som möjligtvis där det finns någon slags eh, rörelse, det är ju då i fjärde kedjan som brukar bestå av Adam Edström, Brady Ferguson och Taylor Mattsson. Leon Bristet var ju inne och vikarierade där, kom in och spelade, gjorde 5-6 ystra minuter igår. Och de alternerade lite där under träningen, men jag såg att man efter träningen extra drillade de som, och det brukar vara de som inte är startande, och där var då Jelina och där var Johansson, och där var också Adam Edström, och det förstärkte mitt intryck från under träningen att Leon Bristet var inte den som liksom klev åt sidan mest utan det var snarare Edström och Mattsson. Ja, men då, då, då talar jag allt för att det är Bristet som spelar där mot Linköping på, på torsdagen såklart men det är också intressant för att det var väl lite den tesen vi drev här förra veckan att Bristet skulle få en annan typ av roll för att helt enkelt möta sina egna förutsättningar just nu eh, efter eh, coronan och eh, hans väg tillbaka och det är väl precis det som verkar hända, eller? Ja, det är min känsla också. Jag är rätt säker på att fjärde kedjan imorgon heter Leon Bristet, Brady Ferguson och Taylor Matson och eh, eh, jag tycker Bristet gav ett eh, gav ett ganska liksom ystert intryck redan mot Öskarshamn och tycker att han inte mycket och inte mycket till bevisföring, kanske, men jag tycker att han, han såg liksom rapp. Eh, ibland har man nästan kunnat se på honom att, eh, att han haft liksom ett spelat med ett tyngd över sig nästan. Jag tycker att han ser eh, så, så harmonisk ut. Eh, rappa ben och kreativ och och ser ut som att han eh, hade kul idag. Ska man tolka det här som att det egentligen. Alin Rot som är Rögles tränarpar. Kan jag bortlyssna på Rögle-podden och sen ta en utlaget utifrån hur ni har resonerat? Nej, det tror jag inte att du ska tro på. Uh, nej, det tror jag inte. Det är väl kul om vi, gör no alltså om vi gör hundra förutsägelser i den här podden. Om hur saker och ting ska kunna se ut. Så är det väl ändå kul om vi får rätt någon gång. Det är jätteroligt. I så fall hade, ju, hade kanske inte Samuel, Johann Samuel Johannesson suttit på bänken. Men han verkar, verkar inte lyssna på oss i det fallet. Så. Nej, Precis. ni får ta honom i örat. Ja. ja, men det är väl så här. Ähm, läget är just nu. snö. Det är väl ett gynnsamt läge. för omgångar för slut. Det är en helt skadefyllt trupp. Med, och med någon slags liksom Fasit i hand Nu var ju på is jag vi har ju vittnat här många gånger om att Hans att har Diffat, nu får han kanske lite tid Att ta hand om eventuella skavanker och eh, Göra sig redo för, för sporten Men jag vet att du tog med en intervju Därifrån också, med en Viss lagkapten som heter Mattias Sjögren Ja men det gjorde jag om det låter som att han står och vispar smet till pannkakor så gör han inte det. Han står skakar och sådana här dryck i bakgrunden. Eller i bakgrunden, under tiden som man pratar i början. Jo, så är det. Vi pratar om diverse. Jag tog väl avstamp i gårdagens omstart och frågade vad han hade för intryck av den. Och då svarade han så här. Jag tycker vi har en bra match. Eh, lite seg start från vår sida. Jag eh, gör, kan gör inte riktigt som vi hade pratat om innan matchen, men samtidigt så eh, eh, sätter vi hela matchen så spelar vi bra och kont kontrollerat. Eh, det är lite mer fysiskt spel än vad det var de tidiga matcherna innan, så att det var en eh, omställning på det sättet, men jag tyckte vi klarade det bra. Det är de som drar på sig utvisningarna, så det gynnar oss. Vad skiljer Åskas hamn från alla andra? För det var väldigt liksom, hetsiga Mycket reaktioner från sidan. Ja, I grund och botten tror jag de här sista matcherna Påverkar alla lag Det blir lite mer att stå på spel Varje poäng är liksom oerhört viktig. Så det känns som att det Kanske kommer att se ut lite åt det här hållet Sen kanske också ska samvild spela lite mer fysiskt än vissa andra lager då, då blir det så här Fyra matcher före grundserien sluts. Före slutspelet börjar Hur nära är Rögle sitt bästa jag Skulle du säga Jag tycker vi spelar bra alltså Vi har bra hög nivå Och Fort, fortfarande så är vi där och eh, kan vinna varje match. Och vi har en bred trupp. Eh, många spelare spelar väldigt hög kapacitet, jag ska säga, allihopa nästan. Men det är, vi, är så, vi har väldigt starka offensiva spetsar så att det, det ser väldigt bra ut. Och idag kom besked att Malmö har fått ytterligare smitta i laget och att datumet för starten på slutspelet kommer att senare läggas. Hur ser du på den situationen? Eh, alltså det är vad det är. Vi, vi har ju varit beredda på att det blir omställning den här säsongen. Eh, Synd att det ska bli en ny på slutet av säsongen. Eh, eh, men samtidigt så, vi får ta, ta det var det, är och, och vi får väl träna, träna på hårdare under den perioden. Eh, eh, och bibehålla matchform och så gott det går. Eh, givetvis har man spelat ganska nära in på för att behålla matchform på det sättet. Men eh, det är väl det som gäller att liksom hå hålla hög kvalitet på träningarna och hålla. Ett fysiskt spel på träningen också. Utan att köra över varandra för att liksom bibolla den känslan av det match. Hur mycket van och rutin människa är man? Hur mycket ställer, till, ställer sånt här till när förutsättningarna förändras? Eh, ja, men det är lite grann. Podden görs i samarbete med Hockey Store. Välkommen in i någon av Hockey Stores butiker i Jönköping, Karlstad eller Kungens kurva Stockholm. Eller på hockeystore.se. Hockeystore Sveriges största hockeyspecialist. Det här att man ska börja träna massa i slutet av året, det gör man i början av säsongen. När man får sådana här veckor eller långa träningsperioder så blir det en annan känsla än vad det är när man bara rullar på med matcherna. Så att, men det, det, det är lika för alla i stort sett så att, det, det är bara ett tal för det. Nu kommer inte slutspelet börja för en bit in i april. Det är onekligen nya tider. Har du någon tanke eller idé kring vad hoppas du slutspelet blir? Ser du framför dig ett slutspelet som är precis som vanligt? Eller vad tror du, vad tror du kommer att hända? Eh, ja, men det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att vi kan flytta på eh, utan, några, utan några problem eh, för lagen eh, som är där. Så att, eh... Det är, det är otroligt viktigt för, för hocken och för slutspelet att det liksom inte är något, något strul. Utan när den vän är igång så rullar det på eh, och så blir helt helt och hållet fokus på det sportsliga. Eh, så det är det jag på. Sista frågan. Ni börjar i kvartsfinal. Vem vill du möta? kommer jag inte svara på. <laughs> så är det. Nej, men det, det, det, det. Man ger alla motståndare en sån, en sån eh, gratis chans. att det på så här. Men det, det, vi, tar, vi tar det vi får har ja, där lämnade han mycket öppet för spekulationer. Han vet vilka han vill möta alltså, men inte berätta det. Det vet, vet väl, vet också vilka rögle de borde vilja möta efter förra veckans avsnitt eller? Just det, det är ju Djurgården om de kommer dit så långt. Djurgården, stämmer. Just det stämmer. Får vi bjuda på lite bonusmaterial från intervjun? Ja, det är rumsrent. Ja, det är det. Jag, jag tog upp min förintivid när jag sa att jag kommunicerat nu att det är mer strål i Malmö så att eh, datumet kommer att skjutas upp. Då skrattar han och sa, de jävlarna. <skratt> Nej, men han men menar var... inte allvar va? <skratt> Nej, det gjorde han inte. Det var med, med en största glimt i ögat, men han har väl spelat i rögle här. Halva sitt liv Så då, då får man väl där upp i skoja Malmö Tror ni jag vill möta Malmö? Nej det tror vi ju inte Det konstaterade vi förra veckan att Det tror vi faktiskt inte Vi gick ju inte igenom all varje spelare Och har för personliga preferenser När det kommer till slutspetslagen Det blir nästa veckas avsnitt Det är åtta timmar långt <laughs> Det är ju alltså så att Malmö har återigen coronafall i sin trupp För tredje gången den här säsongen och jag skulle faktiskt vilja Lägga ett par goda ord Om Jocke Fagevall här, tränaren Okej, jag vet att ni inte tycker om eh, Att höra positiva ordalag om, om Malmö, men När han går ut och säger att han tycker att det är skämmigt I kvällsposten Så, så lider jag lite grann med Jocke Fagevall Därför att det är ju ingen som Med vilje vill dra på sig Coronasmitta och det går inte att Hindra det till procent. Så jag tycker inte att Jocke Fagevall ska behöva ta på sig den vad ska man säga Ta på sig hela den Och tycka att det är skämmigt och genant Att de är orsaken till att ett slutspel måste flyttas fram För att grundserie-matcherna Helt enkelt behöver mer tid på sig för att genomföras Så det, det är bara tråkigt För alla parter Men det är ja, jag, jag lider med ett Joke Fagevall Så kan jag säga och, och, och hela Malmö och hela SHL Men någon, han ska inte skämmas för det Nej, Det är väl en ödmjuk hållning I en svår uh, tid att, uh... Att han tycker det är tråkigt att de inte är besvär, men jag håller med dig. Det, det finns ju det finns väl inte så mycket vits med att leta syndabockar här. Det är som du säger. Det är ingen som gör någon han. Det är ingen som tycker att det här är kul. Vad är konsekvenserna då? Att, att slutspelet faktiskt flyttas fram? Och det, Vi vet ju ännu inte. Det är ju ett antal omgångar kvar dessutom i den här haltande tabellen. Det kan ju vara... Andra lag som också får in coronasmitta igen så att det blir ytterligare förskjutning. Det är ingen som vet det. Nej, det vi vet är väl att kvartsfinalerna var tänkt att börja den 1 april. Men så kommer det inte bli att man kommer att det. Och så kommer de att återkomma med mer exakta datum. Jag vet inte om det är om tror ni att det har någon koppling till idrottsminister Amarna Linds utspel igår om att det skulle kunna bli publikinsläpp från och med 10 och april även om Folkhälsomyndigheten har tonat ner det? Nej, det tror ju inte jag inte jag. Jag kan inte se att ett lag skulle, ett, hitta på coronafall och två, hitta på det för att ta någon slags offerroll för hela SHL att det ska få komma in publik senare? Nej, jag menar inte så. Jag menar snarare om SHL slår två flugor i smäll och man nu märker att det här med Malmö ja, men då, då flyttar vi fram för då kanske vi kan ha någon publik på, på läktarna från de med den 10-11 april. Tror ni att det har någon samband? Ja, jag, tror, alltså jag tror helt enkelt att Schemat räcker till. Tidigare har de sagt att nu står vi på, på sista chansen här. Kommer det ett utbrott till i något lag och vi måste flytta fram, fram fler matcher. Då spricker det. Då måste vi flytta, flytta fram slutspelet. Och det är precis det som har hänt. Och dessutom SHL eller eh, som organisation eller lagen kan ju bevisningen ändå inte gissa eller tippa. Eller förutse eller räkna med hur det ska bli det här med publiken. För det kommer ju nya besked på olika sidor hela tiden som dessutom motsäger varandra. Så det är helt omöjligt att, att överhuvudtaget räkna in, alltså räkna med någonting. Vi diskuterade innan idag på, på vårt möte i Och jag sa att den dagen jag ser då om jag säger att inom hockey blir det är 300 personer. Går igenom vändkorsen i, i Katén Arena och sätter sig på läktaren. När jag ser det med egna ögon är det första gången jag... liksom kan verkligen tro på att det kommer att bli så för att det kan komma ett besked imorgon som säger att ja, det är fritt fram och sen dagen efter så, så stryps det igen och så tas det tillbaka. Man förstår ju också att alltså folk, alla ni som lyssnar som, som vill eh, inget heller än att och se Match for Live, speciellt nu under den här tiden på säsongen och saker och ting ska avgöras att man kastas mellan hopp och förtvivlan eh, på det sättet kan ju också vara påfrestande men som sagt, summa summarum för mig är att... Speciellt när man sätter ett sånt datum som är... Nu var det ju så att bakgrunden är att Amanda Lindh, idrottsministern... I den här intervjun öppnar för att... I den allsvenska fjolpålspremiären i samband med den då den... Eh, vad sa du? 11-12 april eller något liknande. Någonstans där, ja. Kan öppna arenorna då till viss del såklart påbörja det. Hon öppnar för den möjligheten att det, det kan bli så att Folkhälsomyndigheten... Eh, hade gått med på det ungefär. Eh, och sen då på kvällen så eh, sa Anders Tegnell att det, eh, det är liksom inte alls troligt att det blir så. Men när man tittar så långt fram idag, då tittar man en månad fram. Alltså i det här vi lever i med den här pandemin så är en månad är liksom oceaner av tid. Det kan ju hända så otroligt mycket på fyra veckor. Det kan svänga brant upp eller brant ner. Eh, Belastningen på sjukvården kan, kan öka eller minska Och dessutom kan läget vara otroligt annorlunda region för region Så ens ta ett sånt besked på liksom riktigt knivskarpt allvar Känns ju jättelångt borta i min bok alltså man får, det är liksom Om de kommer och säger att nu, idag är det måndag på torsdag Så tycker vi att idrottsarenorna kan börja ta in 200 personer Då känns det skarpt för mig Det känns inte skarpt nu för att det kan hända så mycket jag håller helt med dig Linus. Det är enormt mycket tid där det svänger från en dag till en annan. Så det går ju inte att, att veta någonting nu. Nej men det vi vet är ju i alla fall att slutspelet inte ska spelas när det var tänkt. Och det innebär ju också, jag vet inte, som sagt, de har inte kommunicerat ut några nya dator. Men eh, bara kastar upp det kan man, kan man tänka sig att det blir komprimerat på något vis. Att man skippar play-in kan det bli bäst av fem i kvartsfinaler kan man förlänga det in, in mot månadsskiftet eh, maj, juni trots att det ska spelas ett VM, Då finns ju ganska många frågor att, att besvara just nu Det kan ju vara så, om det fortsätter och läget är lika allvarligt framåt maj runt om i Europa att man någonstans ändå tänker att men vi kan inte spela VM, då öppnas det ju det här måste man ju veta tidigare i Sverige. Man kan ju inte utgå från att VM ställs in. Så att det, är ju, det är ju snarare kanske troligt då att man kortar, precis som volleybollen har gjort, kortar matchserierna, tänker jag. Nu är det spekulation igen från min sida då. Eller igen, det är en spekulation. Jag vet inget. Men det låter ju rimligt någonstans att ska man börja i någon ämne så börjar man och korta matchserierna. Det har ju ändå avgjorts tidigare i historien matchserier som är mindre än bäst över sju. VM ligger nog där, det rukar man ju inte på. Man får nu försöka hitta ett sätt att klara sig inom det här fönstret man har. Jag vet inte, det var intressant tycker jag innan jag spelade in den här ljudsnutten med Mattias Sjögren så snicke snackar vi kort bara om, om läget och, och som han sa det är kanske att man hamnar i ett läge att man får spela back to back match för liksom, att man för att minska på resan, så att liksom Rögle ska möta Skellefteå och att man åker upp till Skellefteå och spelar två matcher där. Och sen kanske man åker hem och spela två matcher hemma. Det är väl faktiskt också en intressant eh, tanke som säkert är ett alternativ. Alltså det, det beslutet borde man redan ha tagit tycker jag, oavsett... Eh... Går dagens besked och icke-besked om publik. Det borde ha varit hur enkelt som helst att för länge sedan bestämma. Okej, okay, vi har ett väldigt oklart läge. Förmodligen kanske vi inte får in och publik. Eh, vi ser till att göra allt vi kan för att minska på resandet. Vi lägger bubblor, två matcher i taget på vardera ort. Det borde, vara, det borde stå högt på dagordning oavsett vad som väntar. Jo, men jag, tror som det, alltså jag, jag tror att det kommer att bli så. Eh, helt enkelt. Det, det låter väldigt logiskt att man skulle lägga upp det på ett sådant sätt för att minimera risker helt enkelt. För får man ett utbrott i något lag under ett slutspel då finns det inga alternativ heller. Det är väl att lämna VIO gissar jag på något vis. För då kan du inte flytta fram det på något annat till några nya datum. Så då kommer jag göra vad man kan för att ta bort så mycket risk man som bara är möjligt och, och att då flyga upp och ner till Skellefteå två gånger på fem dagar eller någonting. Det känns ju, även om det blir spårsligt, inte alltid som det har blivit med förutsättningar och så, så. Jag blir förvånad om det inte löser det på det viset helt enkelt. Vad skulle du säga igen? Jag, jag, du kan få säga först, så ska jag avsluta med eh, avsluta resonemanget med en lättsam tanke sen. <laughs> ja var eh, vart var vi någonstans nu tappade jag tråden här flyger ut så nöjet i Skellefteå <laughs> oh, rent rent sportsligt Du får kan få sjunga från honom och sen han vaknar Exakt ja, rent sportsligt så finns det väl bara förlorare på det här nu det för men finns det något lag kan det finnas något lag som är mindre förlorare på det rent att man tappar Vissa lag har ju spelat klart snart medan andra ska spela vidare. Man får längre väntan inte slutspel. Att man tappar eh, någon procent form eller så. Finns det någon sån aspekt i det här? Nej, jag vet inte. Jag, jag tror, jag pratade lite med Samuel Jonsson om det idag. Han sa liksom att i början var vi väl kanske mer påverkade och nu. Som han sa, liksom, man står och väntar och får gå in och handla, står Man och väntar utanför en affär liksom. He hela, liksom, hela, hela vardagen är helt annorlunda. Det är klart att flispel också är det man är så van vid att ingenting är som det brukar vara. Så att nej, jag tror som han liksom att det är ingen som mer påverkas mer eller mindre. Det enda skulle det kunna vara om det finns lag som har skador på nyckelspelare, att man liksom kanske hinner få tillbaka någon mer. Det kan ju betyda ganska mycket. Så här, kanske framförallt för de som är illa ute Som ska in i ett kval och kanske har En, en kapten eller en veteran Eller någonting som kan komma tillbaka Det kan ju vara, faktiskt vara skillnaden på att man Vinner eller förlorar en Sju match för och Nu får du runda av med en liten lättsammare Och få, få ner mig på Rätt humörnivå igen då, Daniel. Jag bara såg framför mig att det går jättebra Med vaccineringen nu och så, När det kommer till slutspelet Så blev det ett världens I i Halland, det sitter bara en massa Nyvaccinerade, 75 plus Mellålder på över 75 Över 75 i arenorna Som sitter där och Toklada och, och höjar på sina lag Det har väl varit en vacker bild Vilka håller du på Egon? Ja ah, eh, De där gröna Och vita äh, Nu är du åldersfascist De är ju piggare Och starkare än någonsin Vilka är det som skickar dem Ystraste mejlen till oss Det är ju bara veteraner Vi de, vet de... inte vilka som finns i din säck Daniel Men vi börjar ana Okej okay. ja, Jag tycker ju bara att det hade varit roligt Och snart få, få sällskap någonstans Så att vi, vi Håller oss att gå på rätt håll Någonstans Vi har ju ett gäng frågor också Men innan dess bara slänger jag in Slänger in en sak här nu Det kan vara lite spännande Jag känner att jag vill göra det Okej. Okay. kan hamna i kval och vilka åker ut? Det handlar inte om röglar. men jag vill bara höra vad ni, vad ni tänker. Hur går men det? Det? Passar, det passar ganska bra som ett intro faktiskt till en fråga. För då kan jag Gör ta det? den och så kan vi prata om den. Um, det är Lars som skriver till oss. Lars Jonsson skriver, hej på er alla tre. har med stort intresse på varje avsnitt av rögle -podden. Skulle uppskatta om ni i nästa avsnitt kunde ta upp vad som gäller för nedflyttning från SHL till Hockeyallsvenskan respektive uppflyttning från hockeyallsvenskan till SOL. När man går in på nätet så får man ingen tydlig bild av vad som gäller. Ehm, spelar de lag 13 och 14 placerade lagen i inbördsmatchserie om sju matcher där förlorar de flyttas ner till hockeyallsvenskan. Ja, yeah, det är ju precis så det är. Lars har full koll på läget. Bra Lars. Men vilka kommer att vara där? Och vilka kommer att åka ut? Och vilka kommer vi få upp i SOL? Ja. Yeah. För att ta följdfrågan som Lars inte ställde, men... men... Som han ska få svar på också. Vilka, ja, jag, har, vi, vilka har vi i Jumbo-finalen? Ja, alltså, jag, jag har ju trott. Ändå någonstans att. Eh, tidigare att HV och böjna Ska sprattla till och få in. Ungefär. Inte kanske i samma utsträckning. Men Malmö liknande som de gjorde nu. När de hamnar i någon slags kollektiv. Så här nu skärper vi oss mod. Och, och va, vinner ett gäng matcher. Och, och hitta något. Men, de här två klubbarna fortsätter egentligen bara att förlora. De, de är heller inte särskilt nära. Alltså att, de, de, signalerna är ju inte att det beror på att HV åker runt och förlorar. Att de har otroligt svårt att hitta målskyttet och bara det lossnar. Utan det verkar vara helt strukturella och mentala liksom, strul. Eh, så att, att HV får kvala eh, känns det som. Eh, och sen Brynäs eller Oskarshamn eh, jag lutar väl allt mer åt att det blir HV och Brynäs där nere slut ändå. Daniel? Ja, jag tror också det. Eh, jag tror också att eh, HV och Brynäs de får liksom ingen fart. De förlorar fel match för det lyfter aldrig. Eh, Oskarshamn har väl, ingen, eh, har väl ingen formkurva från, från stjärnorna heller direkt. Men eh, det känns ju ändå som att de har ett lite annat driv. Och kan liksom kriga hem en trea här och en trea där. Och... Eh, Mm. Ja, ja, men Oskarshamn är också vana vid det här läget. De är förberedda på att, ja, mycket talar för, alltså hela säsongen, mycket talar för att vi kommer att kriga för att undvika kval den här säsongen. Det kommer nog att vara så. Nu är de där där de, ja, vi har förväntat oss att vara ungefär i det här läget. Vi är förberedda på detta och vi har varit där förut. Medan Brynäs och HV vi inne i någon slags konstant chocktillstånd. Kanske framförallt HV, som jag kan inte minnas att de har varit i det här läget någon gång sen jag började följa. Det är liksom helt främmande för dem att sitta i den här sitsen. De har bytt tränare, de har gjort liksom värvat massa spelare och försökt att, och, och panika sig ut ur det här läget. Ingenting har hjälpt. Och sen när de väl hamnar i en sån här bästa skjutserie, alltså redo de ut det då och hantera det? Ja ah, det vet det alltså. Alltså det här, det här är ju ett historiskt ögonblick också i Röglepåls sammanhang eftersom vi tre är fullständigt eniga. Jag är övertygad om att HV kommer att landa sist och Brynäs kommer också att hamna nere precis som ni har varit inne på. Och det tror jag faktiskt talar för att HV71 klarar sig därför att jag är mycket inne på sånt här Med mentala spöken Brynäs vet att de har förlorat Man kan gå tillbaka i historien De förlorade SM-finalen 95 mot Hoven De förlorade SM-finalen När Ted var i Hovet. Det var väl 2017 va Och Brynäs har jättesvårt Av, av vana nere i i Jönköping, så jag tror inte Brynäs Reder ut om det blir Brynäs HV eh, Faktiskt, jag tror att Brynäs ryker Av den anledningen, inte för att HV är bättre För det är de bevisligen inte mm. hela tabellen Men just mellan de två lagen Skulle det bli Brynäs-Oskarshamn Då tror jag att Brynäs klarar det Och då grundar jag det på att Brynäs har en bättre Målvakt i grunden än, än Oskarshamn, men jag tror precis som ni Att det blir HV Brynäs och Brynäs får lämna Och att Team Row kommer upp Intressant. Jag håller med dig nog i bottengänget. Vi ska också informera Lars om att för ovanlighetens skull är det ju ganska logiskt att uppflyttningen fungerar precis på samma sätt som slutspelet gör i SHL tidigare. Man har behövt både en ingenjörs- och en ekonomutbildning för att kunna reda ut hur det ska fungera. Men i år är det ju så pass... Enkelt att det funkar på samma sätt med slutspel och play-in och att man liksom slutspelar sig fram till en, till en final. och um, Där vinnaren går upp helt enkelt. Um, sen om det det ser, ser ut att vara um, Timrå i pole position. där, Men um, det ska också bli intressant att se. Så får tydligheten skulle bara Daniel där svenska final och allt sånt är borta utan det, är, det kan lika gärna bli lag 5 som tas upp till väl i hockeyallsvenskan som då timor, som överlägsen ledare. Precis, det är mm. precis, som, precis som i SHL så är lag 1 6 går direkt till kvartsfinal och 7 10 spelar play-in. så först play-in som en slags åttondelsfinal och sen kliver de in och så är det kvartsfinal, semifinal och final. Mm. Perfekt. Gott snack. Har du något mer på din lista som du vill snacka om, Helmanoff? Ska vi gå på nästa fråga? Ta nästa fråga. Jag har något mer på min lista, men vi tar din fråga emellan. Benjamin Albertsson som skrev: Älskade Röglepodd! Ingen dålig uh, första förstahand. <laughs> det är man glad av. Mm. Det kan du, ta, kan du ta en gång till nästan. Älskade Röglepodd! Underbart, underbart. Är det inte dags att diskutera Dennis Ni ser sex match, för långa med Vad kan det bero på? Noterar att hans senaste mål kom mot Brynäs den 16 februari, samma tid som du började snacka som Schweiz. Punkt, punkt, punkt. Ett stort tack från en fint podd. Men, men mackan fram till Simon Ryfors igår då, den räknas inte som ett mål såklart. Men den räknas inte in i, i Everbergs eventuella framfart i, i Rögle. Den blev svår att sätta på målkontot i alla fall, mm. men det var en, det var en grannpassning. Eh, intressant spaning eh, Det är det, det verkligen för att det, det, det är ingenting som Jag tror någon av oss har tänkt på Att han har gått ett gäng för utan att göra mål Sen om du har Hör ihop med det här schweiz Det tror jag inte Det tror jag inte mest för att Evberg själv gjorde en intervju med oss där han Eh, inte eller locket på utan adressera detta och berätta att han hade tackat nej till det här budet och att eh, han trodde dessutom att han skulle stanna i rögle så han pratade öppet om sin framtid där. Eh, så det, det kändes inte som att han var påverkad och tyckte det var något dramatiskt som skulle ta fokus från det han gör nu. Men eh, som sagt, eh, intressant att han, vi pratar om Temerlinje som eh, öser in mål just nu inför slutspelet Evoberg eh, är säkert på att hitta hitta sin mål från de här sista omgångarna in till slutspelet, han också. Ja, jag tror, jag, ibland kan man ju se på spelat att de går runt och ser frustrerade ut och att ingenting stämmer och så jag tycker inte man ser de signalerna hos Everberg. Jag tänker väl att det kan dels ha med tillfällighet att göra eftersom Ryfors och Saar har ju fortsatt liksom producera. Hade liksom den kedjan haft ett generalformsvacka och inte och inte skapat någonting, då hade man kunnat sätta det på det kontot. Men det gör ju att jag tänker att det har lite grann med tillfället att göra. Ibland gör man mål match matcher och ibland gör man inte mål på sex matcher. Sen finns det väl några matcher, möjligt att den svacken kom innan. Men Ryfos har själv pratat om att den, deras kedja har haft några matcher där de inte riktigt har hittat, eh, hittat sig själva och, och kommit ut vid liksom sin, eh, sin nivå. Och eh, andra, andra kyrkor jag fått kliva fram så. Men, eh, så är det är kanske lite utdelat. Men det är också intressant för Everberg har ju faktiskt inte gjort eh, precis som eh, Benjamin skrev: eh, Inte mål sedan den här Borinus matchen. Och, och sen hade han ett gäng match fått helt utan poäng också tills de här två assistorna kommit och eh, skrevs Så att de andra har producerat absolut, men eh, det har ju stått noll i, i kolumnen för. Eva, bara en liten parentes till resonemanget eh, på mål och assist och, och produktion. God. Ska jag ta en fråga till? Gör ja. Det. Anders Ebbesson skriver Hur många mål har Rögle gjort i en 52 match för serie? Och hur många poäng som mest kan man slå rekorden i år? Eh, och det är precis vad man kan. Eh, just nu är Rögle då uppe i, eller till med redan har gjort, just nu är Rögle uppe i 155 mål om jag har eh, fått rätt på min kulram. Stämmer. Och det är detsamma som eh, nytt all-time-high i eh, högsta serien. 08:09 då Cam och Chris eh, älger runt som eh, skålade bärvar i, i rögletröjan, tröjan Då gjorde man 152, alltså tre mindre än nu. Och de har då fyra matcher till på sig. I fjol, eller förra säsongen, gjorde man 149. Och säsongen innan det 130. Så 155 i skrivande stund idag... Eh, bäst genom tiderna och vi får väl anta att det kommer att bli någon till några mer än så. När du pratar om bäst genom tiderna, då menar du Rögle jämfört med Rögle inte jämfört med alla andra lag i FN genom tiderna. Jag har tittat på Rögle liksom i, i högsta serien. De har haft några vilda liksom allsvenska år där någon högard eller arlbrandt har blivit poängliga på typ 70 poäng eller något. Men um, um, om man liksom ändå koncentrerar sig till uh, säsonger i, i högsta serien. Med nuvarande liksom, serieupplägg. Och uh, även när det gäller poäng. Så har man redan satt nytt all time high. Uh, man står på 94 poäng nu va? Stämmer. Och för säsongen tog man 92 totalt. Och säsongen innan dess. 75 är ju också. Om ni, vill ni kommentera detta på något vis? Siffrorna talar ju i mångt och mycket för sig själv vilken säsong de faktiskt har gjort. 26 vinster, 12 oavgjorda, 10 förluster. Av de oavgjorda så har 5. Nej, äh, nu är jag snurrig. Skit De har vunnit mycket i alla fall. Det kan vi enas om. Man kan väl också bara, bara få, liksom, jag tror att alla har klart för oss att det har gått bättre och bättre under bara eh, Baderna tid Man kan väl ändå säga att säsongen innan de kom hit så slutade Rögle på trettonde plats. Säsongen de tog över när det såg ut att gå mot Häcklefjäll mitt i dag. Då slutar man elva. Eh, sen har då slutplaceringarna i, i serien varit nionde plats, tredje plats för säsongen och nu ett Så att det, 13 11 931 är ju en hyfsad stegring får man säga. Har du fler frågor eller ska jag dra en sista spaning? Nej du kan dra en sista spaning. I självgodhetens namn då så ser jag med glädje hur Luleå börjar dra sig mot femteplatsen. Som är ju tippade innan säsongen och fick ganska mycket hån för det. Men nu har de ju bara en poäng till Godo på Frölunda i samma antal matcher. En poäng till Godo på Örebro som har en match mindre, färre spelad heter det. Så Luleå är på väg ner. Kan till och med bli sämre än en 50-plats. Ja, Leksand har ju en match färre spelare också. Kan gå upp på 79 när man har spelat sin 47. Luleå kan hamna utanför topp 6. Luleå kan hamna utanför topp 6. Känn på den tänker att jag har väntat flera veckor på att du ska typ detta. Det kommer ändå senare men jag förväntar mig. Jag tycker så här att vi, avslut, eller vi avvaktar avslutad grundserie. Och sen så får antingen jag och Daniel varit en dumstrut. Eller så får du din eftertraktare. Vad var det vi hade för något år sedan? Sombrero när man har haft rätt eller vad det nu var. Mm. Jag trodde så att vi skulle avsluta med att sjunga We Shall Overcome. Eftersom ni har på att sjunga. Jag vill bara... Jag vill bara avsluta utan att kommentera det igen SAS. Så vi liksom slipper det. Så vi kan bara runda av nu. Luleå kan sluta utanför topp 6. Jag kan ha ruggigt fel. De kanske inte är i närheten av topp 5 eller femteplatsen. Är det, Nej, det är ändå, ändå vad att kommentera. Du får ju Jag såg inte alls den här äh, dippen komma. De, äh, de såg inte alls ut som man trodde. Äh, min sista grej ska jag väl säga att nu är det ju Linköping-Rögle imorgon. Och det har ju kanske inte att bli äh, säsongens äh, häftigaste match kanske. Däremot är jag mycket nyfiken på äh, att äh, skriva krönika på lördagen. på Rögle Växjö i Catena. Äh, som är äh, ja, men en klassisk äh, seriefinal som kanske... Är, kan bli ganska vägledande för vem som ska vinna grundsägetabellen. Det blir väl verkligen en försmak på, på slutspelet. Det ska bli intressant att se cyniska, liksom, sy smarta Växjö mot, äh, mot Rögle. Det ska bli kul att se fram emot det. Och Linus vill fortfarande inte kommentera Lulio. Ja, som sagt, jag avvaktar till vi har ett slutresultat. Väl påverkad av melodifestivalens Framröstningar Jag Exakt. avvaktar tills jörgen har lagt de sista rösterna precis, precis. Ja. Tack ska ni Tack ska ni Tack ni som Tack lyssnat Tack till Tack. er du och Linus och, uh, ja. Du så mycket. Tack så mycket. Tack så vi vill tacka våra lyssnare också och önska dem en magisk vecka i denna vårstart. Och Så att ni slipper gå in och söka överallt och så, så kan vi bara berätta att Mattias Jelm finns inte på Spotify. Så ni kan skippa det. Om man vill gå in och göra en spellista med Jelms bästa moment, så hittar man inte den Precis. på Spotify. Nej, men det är bra att veta. Det är ett bra tillägg, igen. Den går hit, den går lite, Den går runt en liten bit den på ett kick en makalös manick Chip! Hej! Hej! Livet händer Träningen uteblir, maten blir sämre Och ölen blir fler Känner du igen dig?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 Läs mer på supernormal.health Privatlisa siger X-Long Range från endast 3990 990 kronor per månad och får mer Mer intuitiv teknologi Uppkoppling Mer lyx Gidkvalitet Stämningsbelysning Avundsjuka blickar Mer prestanda Räckvidd på 446 km. Mer på bucketlist att upptäcka Mer. Hej Seeker, nu kör vi. Njuta fler standardfunktioner, upptäck mer och beställ på Seeker.se. Privat baseras på 36 månader och 10 000 km per år. Villkor gäller. Seeker. Seek more.